Mikrofon próba 1 1 1 1 2 3 Sound check It's coming every ebben a hagymásos országban Éjjel a magyarok és a törökök megbonthatatlan barátsága Olvassák el a légyó nem, nem, azt nem a gárda írta, nem a törökökről szól. Mixát írta a törökökről és a kosztolányi. Szegény Karinti Marci, Egerben vannak csillagok?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 Ezt az alagutat még nem tudja Györgyevics Benedek, de ő fogja elkészíteni. Az egyszerűség kedvéért, hogy később még pénzt lehessen rá költeni, ez egy kétszer egysávos alagút lesz. És amennyiben 2022-ben újból kétharmadot kap a Fidesz, ami teljesen nyilvánvaló, mert addigra már Karácsony karácsonygerge is Fideszes lesz. Egyáltalán Nagyítóval sem találunk majd nem Fideszest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 zenei szerkesztek, ne aggódjanak, van még folytatás. Sipolni fog... visszatérve Tóth Józsefre. Akinél elegánsabban a fővárosi közgyűlésben senki nem hornyakendőt, és senki nem tud jobban hallgatni. Tóth Józsefnek csak azért van kisebb esélye arra, hogy a 13. elett polgármestere tovább marad, mint Orbán Viktor, mert hogyha a magyar férfiak átlag életkorát veszük figyelembe...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 előre a gerontofil Budapestért. Így aztán Tóth József, aki semmi rossznak nem elrontója, engedett a civileknek, és azt a talányos kijelentést tette,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 Én már lassan nem tudom követni magamat, mert lehagytam saját magamat, és visszanézek magamra, mint magam mögött halatok. De ott vagyok maga mellett is, mert kedves kövér, a paranója az nem ismer határokat. Olyan, mint a zene. Igaz ki Juli? Szóval, hogy akkor azt mondta, hogy akkor ezentúl az augusztus 20-ai ünnepséget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 Tudnak még követni? Engem miért nem hívnak meg stand upolni Pedig még milyen jól tudok basszusgitározni is. Szóval, hogy akkor ez a két város addig augusztus 20-án ilyen izé lesz. Címerálat. Ez majdnem visszhangtalan maradt. De azért a kefei Jancsi felkarolja Cserpalkovics Andrást, aki annak idején, amikor azt mondtam neki, hogy az a hajrámespés történet az nem úgy volt, akkor mondta, hogy ő tudja, hogy én most ő valami csapdát állítok neki. Hogyan akartam neki ezzel csapdát állítani, azt én magam sem tudom, hogy annak idejére tudtam. Megfejtéseket a dörö.fialajanos kukac gmail.com e-mail címre várok.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 híres mondás, ez a show must on, de Magyarországon ez úgy van, hogy hülyeség don't stop. De lehet, hogy azt kéne mondani, hogy hülyeség doesn't stop. A hülyeség az több eszámol. Egy stand-up az mennyi idő? A vagy Ma, 2019. november 7-e van, csütörtök, és 6 perccel múlva 418. Aki repülőgéppel közlekedik, időben közelítse meg Ferihegyet, ahol van egy miniatűr Lisztferenc szobor, és így aztán Liszt is elnevezték. Korulték 9 fok. Ez a Kejfe Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János, senkinek sem ajánlott műsorra.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 Holnap pénteken beleértve minden nap kísérleti műsor, és ha bár december 20-án lesz az utolsó adás, a mai is lehet az. Holnap 7 órától Piko András fél 8-tól, Navracsis Tibor 8-tól, Baranyi Krisztina fél 9-től fűrjes balázs. Ilyen állapotban fogok távozni, majd megyek a Civil a pályán készíteni, pályán a Civilt. Legközelebb aztán szerdán találkozunk, mert hétfőn és kedden nem lesz idő lebonyolításuk egy fejjáncsik. November 18-án, hétfőn este fél nyolc-tól viszont ismét lesz nagyon messzire jött ember. November 18 este fél nyolc, nagyon messzire jött ember. Jöregönd. Rakatosítvány, jó reggelt. Megkérdeztetem, hogy a kikondrás, hogy került előzítem, még tenap, hogy a neplőt hogy nem válaszol az összes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 Mindazok számára azonban, akik azt gondolták, hogy Piku András elvesztette a négy kerekét, tegnap olyan benyomást keltett, hogy lehet, hogy volna igényre, de még megvan neki.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 hogy a megkeresésre reagálnak. Ettől maradhatnak hitelesek. Üdvözlettel, G-A-I. Hát nézzék, ha csak egy olyan hallgatón van, mint G-A-I, én azt írtam neki, hogy kalap levéve állok előtte. Erre született egyébként válasz is. Most azon gondolkodom, hogy az most levéltitok sértés-e,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 meg Tisztelt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 G.A.I. Köszönöm. El ne te. Jaj, Istenem. a nem hívott vissza, de mindegy majd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 Már érdemes volt elkezdeni. G.I. még egyszer kalap levéve állok ön előtt. 06148 egy 9, 9, 9, 9 és 0636771161, Györgyjevics, Benedek, majd Horváth, Csaba, Holnap, Piko András, Navracsis Tibor, Baranyi Krisztina és Füriyes Balázs.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 0614890999 és 0 A cica elvitte a nyelvüket?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 Standing on the moon I got no cobweb on my shoes Standing on the moon I feel alone and blue See the Gulf of Mexico As tiny as a till The coast of California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 jó reggelt! Szerintem igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt Wagner! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Kivánom Csuták! Már vagyok és igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem!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 Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. 1-2-3-4-5-6-7-9. Jó, Jó reggelt. Jó reggelt, nem Jó reggelt. jobb. Nem, köszönöm. És végül ön. Jó reggelt kívánok. Egyértelműen nem jobb. Köszönöm szépen. Nem reprezentatív 11 ember szavazata alapján 7 szerint jobb, 4 szerint rosszabb.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 Viszont hallásra! Jó reggat! Kívánok! Nem! Elnézést! Már több mint egy perce befejeződött a szavazás. Az interneten se csúszik ennyit az adás.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 Ez legyen Szadiszló Sándor gondja. A negyedik kerülettel tegnap beszélgettem, a tizennyolcadik kerület is felbontja a szerződést, én nem lépek. A negyedik kerület tegnap küldte le a levelét állítólag, amiben felmondta a szerződését, és a teljes október teljesítetnek tekinti. 200 plusz álfok. Jó reggelt. maga. Mint ön, mint mindenki. Aki nem hal meg, az öregszik. Hasonló mondások még, amik nem ölnek meg, azok megerősítenek. Kikorán kell aranyat lel. Csak ajánlok témákat önnek, amivel kapcsolatban betelefonálhat, és sok sót nem fog itt megnyalni nálam. Itt mindenki megkapja a magáit. 0614890999 egy és nulla hat 8-tól Györgyevics Benedek városrige ZRT, fél 9-től Horvátcsaba, holnap, 7 óra 10-től, Piku András fél 8-tól, Navrasis Tibor, 8 óra 4 perctől, Baranyi Krisztina fél 9-től, Fürjes Balázs.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 A Balmehárját megnéztem, csodálatos szép, és minden rendben van, szép a Rózsakerd is. Viszont a Rózsakerd van Kervicsával ne szórva... Még egyszer, a rózsakert nem értettem mondatot. Gyöngy van a Rózsakerd. Igen. A lényeg az, hogy aztán bementünk kávézni, és a, olyanként várt, hogy egy hölgy kívülről söbörte le azt a Gyöngy amit amit sajnos a cipőm találkozottam. Uh -huh. Utána bejöntem az, zajtot. Ott meg egy néni kell, egy egy a porcivózott. Brutális. És ettől függetlenül még a mármányra is megőrült a Kovics. Felírtam, utána... felírtam, meg fogom kérdezni. De csak azt mondom, hogy annyi az egész, hogy nem, nem ezen közlekedni. menjünk át a másik oldalad, ez a lepotya a lábunkról a Gyönkhavics, és ilyen egyszerű módszerrel ki lehet vizenni. Egyébként nagyon szép mind a kettő, de együtt össze a botrányos, nem? Rendben van, el fogom mondani. Illetve meg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 0614890999 és 063677161. Györgyevisben folytatott beszélgetéshez az a telefon, amit az előbb folytattunk, az pontosan egy Budapest rádióba való telefon volt. 06148909999 és 063671161. Hétfőn és kedden nem lesz lebonyolításuk Kejfei Jancsi. November 18-án, hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz ismét. Az Aquarium Klub volt lakájában a téma borkai és ami mögötte van. Most már teljesen nyilvánvalóan az követően, hogy lemondott a polgármesterségéről. Sóhaj, panasz, sirám, pozitív jövőbe mutató megjegyzés, 061489099 és 063677161. Honnan eredt ez a kutató kérdés, amit föltett már reggel? Hát a fővárosi közgyűlés négy óráját végnézve. Akkor értem, nincs több kérdésem. Mi majdnem fél szavakból megértjük egymást. És ez így jó. 061 0614890999 és 063677161. GAI tehát megállította karácsony gergeit is, aki némi zavart mutatott, és mondta, hogy ha majd lesz ideje, csak legyen ideje. És nekem is.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 Ehhez nagyon jelentős köze van az élettapasztalatomnak és minimum három személynek, nem feltétlen ebben a sorrendben, a pszicháteremnek, a honpolának és a lányomnak. És persze valahol nem a sor végén ott van önök. A könök. The boxcars are all empty And the sun shines every day I'm bound to go And there ain't no snow have flown away had nothing much decided except the we're playing on how it's to be divided more years yet die alone the questions decided és 70 és kedden nem lesz élő lebonyolítások egy fej Ancsi 8-tól ma Györgyev benedek fél től Horváth, Csaba zugló. Holnap pénteken 7 óra 10-től, Piko fél tól Baranyi Krisztina, majd nem, Piko, Navracsics, Baranyi Krisztina és Fűries Balázs. November 18-án hétfőn este fél tól pedig ismét nagyon messzire jött ember. Jó Jö reggelt!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 Önnek teljesen igaza van, ez tényleg kell és kell keresni egy rádió műsort, és vezetni kell. Sok sikert! Én már nem biztos, hogy ezen a földön megélem, mert kettőnk között van némikor különbség, ha jól tudom, de majd odaföntről drukkolok önnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Horváth Csabánára elkérdezett parkolóutumatákra. Maga szerint miért hívom? Oké. Okay.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 tevékenységének uh, hatékonysága. Tehát ezt nagyon-nagyon komolyan kéne venni, és egy ilyen féres sikerült nyilatkozatfokkal, meg félres sikerült intézkedésekkel nem biztos, hogy ezt szóltuk. Most már csak az a kérdés, kérdés amit ön félres sikerült intézkedésnek tart, az tényleg félre sikerült intézkedése, de köszönöm szépen, erre nem szerettem volna meghallgatni a válaszat. Az éjszaka folyamán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 Én ebből az önmisorában még nem sokat látok. Én se, nem Nincs film, színház, koncert. Az a helyzet, könyv, az a helyzet hogy másképp hozta az élet. De miért? Mert hogy másképp hozta az élet. Kérdezze meg az életed, ahhoz nem tudok telefonszámot adni. Hát ezt inkább öntől kérdezném meg. Így fordult mert, velem az... Mert ez, a, ez az állandó politizálás, ha nem te... mondja is, hogy tele van már. Nem mondtam, hogy tele van. Nézze, el, adja. az elő mondta, épp, hogy egyre jobban. Nem Egyre jobban nem hallgat tévét, rágyott mégis állom politikáról. Nem, négy órát nézem, uram, hat órát nézem a tegnapi közgyűlés, annak érdekében, hogy fel elvégezzem azt a gyász és örömmunkát, ami helyett ön filmekről és könyvekről akar velem beszélgetni. Hát amire... is van egy határ ideje. Akkor hagyjon engem lógva és hallgasson olyan műsorot, hát, ahol könyvismertetők vannak. Oké. Okay. Viszlát, de soha, soha többet. Jó jó reggelt! Én kisztartam megkérdezni, hogy lehet, hogy félre a karácsony Gergelyt egyet. Most az Orbán, a arról volt szó, hogy a az Orbán azt mondta, hogy a stadiont, az atlétikait akkor is megnyitítik igéken, hogyha a fővárosnak nem kell? Nem volt ilyenről Nem volt ilyenről szó? Köszi, köszi, Arról viszont volt szó, hogy különböző alkuk eredményeképpen akár az atlétikai stadionba is belemegy a karácsony. Igaz, hogy ezt már a Facebookon értem.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 hogy akkor már inkább rabár úr, mint ön. A kekecsködő Egy telefon még belefér. Nagyon igyekezzen, aki telefonálni akar, mert nagyon kevés ideje van.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 Jövőre az Európai Unió több mint három milliárd eurót fektet be az Erasmus Plus programba, jelentette be Navracsics Tibor. Az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosa Brüsszelben beszélt, miután az Európai Bizottság közzétette az Erasmus Plus programra vonatkozó 2020-as pályázati felhívását. A biztos szerint az Erasmus Plus költségvetésének növelése kibővíti az európai fiatalok lehetőségeit arra, hogy külföldön tanuljanak vagy szakképzésben behessenek részt, és egyben lehetővé teszi számukra az európai identitás megismerését és kialakítását. A kínai elnök azt mondta, hogy támogatja Hongkong egy ország két rendszerelvét, hozzátette, reméli, hogy a hongkongiak is tartják magukat ehhez, mert nem tolerálják a szeparatista viselkedést. Közleményében azt is írta, tökéletesítik a rendszert, amivel Hongkong kormányzóját megválasztják, írja a Reuters. Xi Jinping a teljes bizalmáról biztosította Carrie Lam, hongkongi kormányzót, akivel shanghai találkozott. Hongkongban már öt hónapja tart az a tüntetés hullám, amelyet eredetileg egy azóta visszavont, kiadatási törvény tervezett módosítását célzó elképzelés váltott ki. Egy brit bíróság két évre felfüggesztett börtönbüntetéssel és 200 órányi közmunkával sújtott egy 31 éves férfit, miután lefizetett valakit, hogy tegye le helyette a Kressz vizsgát, jelentette a helyi sajtó. A Gloucesterben élő két gyermekes apuka azután próbálkozott a csalással, hogy az elmúlt tíz évben 27 alkalommal bukta el a tesztet. Alteregójának 500 fontot, azaz nagyjából 190 ezer forintot fizetett a helyettesítésért. Azonban lebukott, mert a vizsgáztatónak feltűnt, hogy nem hasonlít az igazolványban szereplő fotóra.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 és ahogy szó volt arról, hogy hogyan porzik a volt közlekedési múzeum területén lévő izé, az illető mintán tudta, hogy ez a beszélgetés nem interaktív, de előtte fontosnak talált ezt elmondani, hozzátéve, hogy minden két dolog tetszik neki, a rózsák és meg az épület is, ezt fontosnak talált elmondani. Kifejezetten fontos nézrevétel egyébként, és tekintve, hogy a Park üzemeltetése 99 évig a Városliget ZRT feladata, és ebbe a Millennium háza is beletartozik, és a rózseket is. Úgyhogy ezeket az észrevételeket köszönjük, hogyha ezt a infókukat ligetbudapest.hu e-mail címre elküldik, akkor ezeket be is tudjuk építeni, mármint a megoldást reményeim szerint az üzemeltetés. Jó, üzemeltetés nem biztos, hogy ír szépen. egy e-mailt. Én lehet, hogy írok neked egy e-mailt, ha most a...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 helyet, Akkor már valószínűleg a talán töröltem volna, hogy ez ilyen központi, akkor mondjuk azt a városleg Budapest leginkább emblematikus közparkja, amely mind a környezeti jelentősége, mind pedig a történelmi múltja, mi a szimbóluma is annak, hogy miként viszonyulunk teljes értékű városi zöld területekhez. Feltételezed el, hogy ha majd egyszer önként és távozó távozol soká a városi ZRT éléről, ismét találsz egy olyan ingatlan fejlesztést, amelynek lesz szimbolikája, vagy nagy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 akik jegyzik ezt a világhírű japán építési irodát, hanem Dias, Itt a tervezés lényegesen lassabban zajlott annál, mint ahogy ezt a magyar tervezőirodáktól megszoktuk. És ennek az csak másodlagos oka, hogy nyilván a japán tervezők a magyar építési jogban és az építéshatósági kérdésekben, horribile dictu, a statikai kérdésekben itt Magyarországon az erre vonatkozó szabványokban kevésbé jártasak,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 Igen, ez azért, ez, szerintem ez fontos, ez fontos. Hogy, hogy ez nem közgyűlési hatáskör. Okay. Annyira nem egyébként, hogy a vitában azt is elmondta Karássony Gergely, hogy ezt egyedül is megtehette volna, de ő szerette volna a közgyűlés felhatalmazását bírni. Az szerintem ez előzően... nagyon becsülendő gesztus, hogy, hogy a választók felhatalmazásán túl ő még külön, a közülési támogatás. Menjünk egyel tovább, mert arra szerintem már közvetve válaszoltál, hiszen amikor azt mondja az előterjesztésben Karácsony Gergely, hogy a kormányjal folytatott tárgyalások adnak lehetőséget arra is, hogy a városligetben tervezett új épületek esetlegesen más helyszínen megvalósítása kerülhessenek, ez kizár dolog, hiszen létrejöhetnek ezek az építmények máshol, de nem a tervezett formában, mert a tervezett formában csak a városligetben jöhetnének létre, a tervezők tervei jó volt.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 és egyébként a kormány Igen. sincs a fővárosa nélkül. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz a kontextuson kívül kezelni, hiszen számos olyan kérdés van ö, a BKK finanszírozásától a stadionokon keresztül, hogy csak a sajtóban megismert népszerű elemeket kiemeljek, de természetesen itt több százas van szó,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 Történt meg, ha megtörtént, hogy a kormányülésen, hogy a megtakarított összeget, ugye ez az, amire én feltettem neked a kérdést, a budapesti közlekedés fejlesztésére fordítsuk, ami pedig bár végképpen a kormányra tartozik, hiszen ami itt nem valósul meg, annak semmilyen semmilyen pénzügyi műveletet a egy ZRT nem végez. Um, akkor én csak még egyszer megerősíteni tudom, hogy ez konkrét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 föltöltött fotókat, és hogyha meg tudják mondani, hogy melyik-melyik, akkor ők egy személyes vezetést kaphatnak a, az új millénium Köszönöm a De van még egy kérdés, több is van, de az órát kell egyfolytában néznem. Felhívás a Liget Budapest projekt vagy projekt megmentéséért a videik Magyarországához, Budapestiekhez, Szabó László, Nagykanizsa, október 30-a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 Nyilván ez egy utopisztikus elképzelés a részemről de ezt kifejezetten fontosnak tartanám. Nem aggódom, hogy a jövő héten téma nélkül maradunk. Rős arra, hogyha minden igaz, majd kiderül, holnap fél kilenctől Füliás Balázs lesz a vendégem. A novemberi közgyűlés is foglalkozik ebben a témával. A budapesti közfejlesztések tanácsa elé is kerül, úgyhogy téma nélkül nem maradunk. Szerintem a Liget Budapest projektet még az elkövetkező időszakban... Sokszor hallani fogjuk, hogy hogyan fejlődik, hogyan tárgyalunk róla, milyen eredmények születnek, és ennek a végén, aztán majd 2022-23 magasságában mi fogunk látni magunk előtt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Aláskerek egy hét múlva, mínusz fél óra folytatjuk. Így van. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Köszönöm. Szia. Önök György Javis Benedeket hallották a Városliges ZRT az elhangzott beszélgetést a Városliges ZRT támogatta. Szó csak nagyon halka. Kicserélem a papír köteget maga mött. Köszönöm szépen, nem várok reflexiókat. és nem vetted fel, és azért ültem a kérdőjeleket. Iblak akkor, jó? Köszönöm.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 Hát nekem az jött le ebből a közülési hangulatkeltésből, hogy a Fidesz úgy döntött, hogy végigdrolkodja az egész közülést, ha azt valaki végigkövette. Én végigkövettem, élőben, többször is. Akkor, Kis jegyzeteltem. Akkor szerintem, akkor szerintem egyértelmű volt, hogy ez semmi másról nem szólt, mint zavar Megmutatták, hogy akkor hogyan kell Fidesz módra az ülésen kellemetlenkedni, ha ők az ellenzék. És azt is láttam, hogy van egy belső verseny, mintha nem döntötte volna el a Fidesz, hogy ki lesz a frakció vezetőjük, ezért.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 ott a a felvetődött. ti. Azt nem is értettem, mert ugye ott egy hosszú matematikai művelet bonyolultál, ez jóval később történt egyébként, és nem ekkor. E, hogy amikor, az... amikor, amikor már megmondtam, hogy Pokorni, már többetszerre mondja el, hogy nem a valós politikai arányoknak megfelelő ajánlatot kaptak.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 2019-es önkormányzati választások utáni Magyarországról? Ugye, hogy értsen mindenki, az, a, az új többség megadta, hogy abban a 7-4-es arányban a különböző pártok képviselői, szervezetek képviselői kik legyenek név szerint. Tehát ezt megadta az előterjesztésben. De a Fidesz nem adta le írásban és szóban sem, hogy ő kikre gondol a maga 40%-os elér politikai eredményével rá első négy képviselőt,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 Azért szintén kínos pillanatokat okozott. Különös tekintettel arra, hogy itt meg elindul a politikai haszonszerzés, és én titeket, politikusokat elnézést. Nincs titeket vagy adott esetben téged politikust, baromira figyelnek, mert nagyon érdekel a munkád. Sose tudnék veled cserélni. Én nem tudnék Piku András lenni, ami az én szememben a Pikunak nem a leértékelése, de én nem tudnék innen átmenni, sehova se. Abba lehet hagyni, nem tudnék politikus lenni független, hogy mennyit beszélgetek politikusokkal. De az, ahogy mindjárt lecsapott erre a lehetőségre sok, Róni Tamás is azt mondta, hogy majd a Momentum uh, lemond uh, valamelyik bizottsági tagságáról, hogy aztán ezt Baranyi Krisztina igénybe veszi, vagy sem, az már legyen az ő kettejük dolga, vagy ahogy utólag a G. a helyszínen is, majd Facebookon is uh, próbált korrigálni, abban szintén van valami zavarba ejtő, egy olyan, amit én egy opera adáson nem szívesen látok, mert hogy én azt gondolnám, hogy ez nem az előadás része. Garennyi Krisztina az összellenzéki támogatásnak volt uh, a polgármester jelöltje, de ő civilként definiálja magát. Igen. Itt, uh, itt fogadd el, hogy egy egyszerű technikai malőr következett uh, be, akik az egyeztetést folytatták, uh, gyakorlatilag uh, elfelejtették, és nagyon-nagyon...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 de azért erőteljesen ajánlja, hogy minden képviselő legalább egy bizottságban vegyen részt a közgyűlés munkájába, kivéve a főpolgármester és a főpolgármester helyettesek. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire lehet számítani arra, hogy a... Most telefonál pokorni Zoltán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!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 Nem, azért Fokorni eh, Zoltán a legemberarcú fületesek között. Igen, a... szeret, figyel, figyelj Já, nekem az emberarcú szocializmusból is elegem volt, köszönöm szépen. Ha Van, én azt mondom azért, neked, hogy emberarcú vagy, hozzá, akkor gondolkodj el azon, hogy vajon mit gondolhatok rólad. De hozzátettem csak azt már nem hallottad meg, hogy jelentsen ez bármit. Igen. Az igényző Az tegye a helyére. Igen. igen. Szóval fe, befejezve...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 a kormányüléssel így Borkai Zsolt lemondási szándékára azt mondta Gulyás Gergélyt azóta se tudom értelmezni, hogy heuréka, ezt majd ha találkozom vele, akkor megkérdezem a halelúját, azt jobban érteném Egy másodperc, egy, én is fölvet egy, csak egy percre egy telefon. Persze, na már Sőt, én addig le is húzom a tett euh, izédet, hogy akkor, akkor az ne legyen halható És zenét is adok, hogy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 Visszavehetlek? Itt vagyok, igen. itt Jó. A az... főpolgármesterről hívottak, itt egy fontos konzultációra hívnom. Szóval. Szóval, e... ugye az hangzott el, hogy Züglóban született egy rossz döntés, sírtette az önkormányzat, ez ugye a parkolást illeti, 40%-kal kevesebbe kell ugyanaz a szolgáltatás, mint ami korábban, mint korábban került. Ugye egy olyan emberrel beszélsz, aki ugye nagyjából 8 éve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 Én most a, az egyel korábbi dátumra gondolok, tehát 2016, ha jól emlékszem. Arról beszélek, 2016. Ja, ban Mennyire nem vagyok... Nem Itt vagyok vannak előttem a papírok, figyelj, én igyekszem felkészülni. Oké, okay, tehát 2016, utána bevezették, ott valóban volt, annak a, a bevezetése kapcsán voltak konfliktusok nézett. Ugye ez működik. 207 darab Parkeon S.A.S. Mind által gyártott parkolautomatú.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 tehát elindított egy, egy, tehát egy döntés, utána egy közbeszerzési, egy tárgyalásos közbeszerzési eljárással ugyanazt a Parkeon cégautomatás céget kérték fel, hiszen kompatibilitásból eredően is ez a legpraktikusabb. Annak volt közveszerzés... jelentősége így visszamenőleg, hogy hány jelentkező volt? Nem. A közbeszerzési hatóság előzetesen az önkormány... Itt van előttem. előttem. Én, én, én téged kérdeztelek. Tehát az, hogy jogilag tiszta, azt én értem. Jogilag, Úgy... jogilag...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 nem lehet módosítani, és karácsony Gergely egy megoldhatatlan feladatot kapott akkor, mint polgármester. És az Elnézést egy, ha egy, egy hallgató azóta nem került a, a képviselőtestület elé, viszont idén dönteni kell róla. Akit nem fednék fel, azt írja, nyolc bizottságból két elnöki helyet, 50 külsős delegált bizottsági tagból tizet ajánlottak, hogy jön ki a mandátum arányos matek. Kérdezi XY, aki férfi. Úgy, hogy Pokani Zoltán szerint a Fidesz közel 40%-ot ért el, és a 1-ben a négy, az pont a 40%-ot vedi le kicsi kerekítéssel. Köszönöm De szépen. Hát a... Akkor nagyon fegyelmezett vagy te is, nagyon szépen köszönöm. Azt kérdezem tőled, a 444.hu élharcos a a, a, a a parkolási történetnek. Nekem van egy személyes szállam a 444.hu-val, amely engem súlyosan elfogultál. Te ezzel együtt próbálok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 Az a kérdés, hogy amikor erkölcsileg vagy morálisan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 az erkölcsileg aggályos és a jogilag aggályos közötti határvonal hirtelen elég szélessé válik. Én pont ezt hangsúlyoztam ki tegnap, egyébként nyilván nem a szerződés erkölcsileg aggályos, hanem, vagy te is utaltál rá, egy a, az ügyhöz képest egy távoli érintett, mert az a személy nem ebben a székben, egy másik cégben volt meghatározó tulajdonos. Ugye kuperandrásról van szóval. Egy van ebben egy kisebbségi tulajdonos, de valójában azt kell nézni, van te tétel, de várj egy pillanat, ha hadd kérdezem, és ha többségi tulajdonos lenne, akkor mi lenne? Akkor nyilván nem ugyanaz az elkölcsi, tehát De, jogilag, ha, akkor is, már, de jogilag, jogilag akkor is? Jogilag akkor is azt kellene vizsgálnom, hogy korrekt az ajánlat, előnyös az önkormányzatnak, lakóinak, vagy nem? Szerintem, és ez az igazi kérdés, ezt tettem fel és is, tegnapi napon is,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 nincs bankkártyás euh, automata az én ismereteim szerint. A legkorszerűbb automata ma a, a, a zúglóban található, de ezek sem kezelik a bankkártyát. Ennek több oka van, egyrészt a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 lehet. Egyébként drágább, egy 20-30 kal drágább is, viszont a szokások meg nem egyértelműek. Ebben fogok tájékozódni, hogy a bankkártyával szerelt máshol lévő automatákat milyen arányban használnak bankkártyával, milyen arányban pénzzel és milyen arányban telefonnal. A másik, hogy kb. 5-6 éven belül várható, hogy a bankkártyák meg fognak szűnni. Tehát amit mi ma fontosnak gondolunk az 5-6 év távolában, ami nincs túl messze, hogyha a milliárdos beruházásként automata beszerzésre gondolom, ez az érintéssel vagy érintésmentes fizetési módok, tehát a paypass jellegű módok kerülnek előtérbe. tehát nem kell a bankkártyát bedugni,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 Olcsóbb. Ez őszintén szóval érdekel ez a, ha úgy tetszik, elvi kérdés, hogy él leszek-e a felelős és az urói testület, ami mondjuk nem vesz igénybe a 2 millió 70 ér és mondjuk megismételjük a közbeszerzési eljárást más konstrukcióba, és a legalacsonyabb ajánlat mondjuk 2,5 millió lesz. Tehát lesz mondjuk 40-50 millió forint árkülönbözet a régi ajánlat, és... Adott az az esetben egyébként ugyanattól, mint aki most 2 millió 70-et ajánl, hiszen megtehet. Hát vagy tőle, vagy másból. Ebben azért részt Igen. Vajon felelősnek tekinthetnek -e engem az uglói polgárok, hogy ugyan ö, engedve a média nyomásának eljárást indítottam, ugyanakkor ezzel mondjuk 45 millió forint kárt az uglóiaknak. Hát ez egy olyan szintén erkölcsi dilemma, hogy van-e jogom nekem ilyen típusú kárt okozni, mert akkor is, hogyha ö, a kisebbségi tulajdonos miatt morálisan a tulajdonos és nem a szerződés személye, de ö, támadható. Holnap lesz az alakulődés?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 Hát 9 óra 21, kor legkésőbb el kell most 9 óra 12 perc van. 0614890999 és 0636771161, ez a két telefonszámon el lehet érni. Hétfőn és kedden nem lesz lebonyolításuk egy Jancsi. Holnap Piko András, Navracsis Tibor, Baranyi kristina és ha minden igaz, Füli Balázs áll majd az önök és az érendelkezésemre. ebben a sorrendben.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 csak az előző interjúhoz mondanám, hogy Horváth Csabának is, meg esetleg önnek is tisztába kell lenni az, hogy a demokrácia az olcsó. Tehát nem a legolcsóbb megoldás. De ezt nem tudom, hogy mire mondja. Hát előbb a Horváth Csabán interjújában felmerült, hogy... Igen, de ennek a kettőnek, amit ön összehoz, az én fejben nincs összeköttetése. Ön tudott alagutat létesíteni, és hidat az én fejemben meg nincs. Hát azért mondom, hogy legyen. De én nem gondolom, hogy önnek ebben igaza van. De. A jogszerűség. Itt ahhoz a jogszabályokat a van, meg kell változtatni. A, a demokrácia az nem a legolcsóbb... Ennek itt, itt hol van a demokráciának és a pénznek egymáshoz köze? Ott, hogy azt, azzal érvelt a polgármester, hogy ö, ö, ez egy drágább megoldás, és hogy... Mi drágább megoldás? Jelenlés? Azt mondta, hogy lehet, nyilván... hogy... Lesz... A nyilvánosság nyomására neki... Bizonyos, azt hiszem, 30 milliót mondott, 30 millió forinttal többek került egy beszerzés. Nem, nem, ilyet nyilvánoság... nem mondhatott, de ilyet nem mondott, uram, hiszen ahhoz, hogy tudni lehessen az árakat, ahhoz új közbeszerzés kéne kiírni. Ő azt Ön azt mondta, hogy a nyilvánosság a sajton nyomására neki többek, 30 millió forintot kivusztak a zruglóiak zsebérből. Körülbelül így fogalmazott. Hát nézze,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 Én az De ne azt kérdezd hogy ez a 30 millió ez honnan én, én Önnek azt kell mondani ilyenkor... De köszönöm, az, ne igen, az, hogy azon tanácsot azon is rád. adjon -e tekintetben, azt már nem. Ma még levizsgázom zuglói parkolásból, holnap már nem biztos, mert elfelejtem. megtudhatjuk azt, hogy a pikóval, hogy kultihez, hogy is tudtam beszélni? Felhívtam telefonon. Itt maradjak, vagy elmondja a tárgyat? Most mondom, felhívtam ja. telefonon. Majd És kiderült egyébként, hogy olyan emberek veszik körül, mondjuk a sajtófőnöke az nem olyan, akik akiket én régről ismerek, és akik egyáltalán nem biztos, hogy pártolták volna, hogy vele beszéljek, mint hogy Karácsony gergei körül is ma alapvetően olyan emberek vannak kommunikációt illetően, akik engem nem bírnak. Hát, én De én erre szarok. Jó, hát ő nagyon helyesen teszi. Én azt tudom. Csak ehhez ez, ez, ez azért nagy lendületet kell venni. Hát én ezt köszönöm el meg. Köszönni nem a... kell, csak csak um...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 Valószínűleg ez az önfoglalkozásával is meg lehet, lehet, hogy ő matematikus, közgazdás. Iszonyatosan, tehát ez azt kell, hogy önt iszonyatosan intenzíven foglalkoztassa, és azért nem árt, ha jól csinálja. És akkor estére egyszer csak ott jön önhöz valaki, és azt kérdezi, hogy beszélhetnénk-e arról, hogy a gyerek izé megint intőt kapott, és ön mondja, hogy igen, de az a felesége örön, és azt mondja, hogy a valahol máshol vagy, mire ön azt mondja, hogy nem itt vagyok, és nagyon igyekszik, de mégiscsak zombi.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 Szerintem én nem. Szerintem én ezt értem Én kezdeni. Pontosan. Én ezt, én ezt nem, egyáltalán nem abszurd. Tessék, polgármester úr, tessék, kezdjem, kezdjem bele. És kiállunk maga mellett tüntetni, mármint a polgármester úr. Ó, ebből óvattal, ebből óvatal. Ezzel óvatal. Jó, Jó, én ezt értem. De én ezt értem, ő ezt másféleképpen értelmezi. Hát és igen, mik... nagyon szomorú vagyok, Hall hallottam az előbb. Igen, de szeretném azt, ha hát. tudná, hogy a főpolgármester is ugyanezt tette lehetővé akire önfeltetően szavazott. Hát, hogyan szavazott azért is, rá? Vagyok, akkor hogyan hogy szavazott ha? rá? Ha én nem Magyarországon titkos szavazás. Én, ez az... én, én ezt értem, csak én azt feltételezem a telefonja alapján, hogy a, a tiszt... Nem feltétlenül, nem feltétlenül. Nem, nem kell ilyen neked feltételezni szerintem. Hát akkor viszont olyanra ez szavazott, aki az mondan. egész jogszerűséget úgy hozta létre, amivel ön abszolút nem ért egyet, úgyhogy ebből a vitából ön hát, ezen a vonalon nem fogja. Nem csak két publika volt, kérek.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 Hát nekem nem nagyon tűnik észre és, és leszűnek, hogy egy várnailátporos szavazó ebben nem belemerül. Ne, ne, nem a korlát, ez a kérdés. Az a kérdés, elfogadható amit ő elmondott? elfogadható amit Csaba te. mondott, vagy nem? Nem, nem, nem. Ez az mondta, Én ezt értem, ő ő le... de most már nincs erre időm. Itt 11 ember szavaz, elfogadható el, amit nem azt mondtam, hogy jó. elfogadható vagy nem fogadható el? Jó reggelt! Igen. Köszönöm. Jó reggelt!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 Äh, reprezentatív. Äh, én ezt nem tekintem Horváth Csaba mellett kiállásnak, nem tekintem a kejfejancsi hangja melletti kiállásnak. Olybá veszem, hogy 7-4 arányban önök úgy vélték, hogy ez elfogadható. Nem azt mondták, hogy jó, azt mondták, hogy elfogadható. Sajnálom, további telefonokat nem áll fogadni. 9 óra 21-kor el akartam menni, és most 9 óra 25 van. dörö.fi alajannos kukat gmail.com. Holnap találkozunk, ha nem ez volt az utolsó adás. Köszönöm. Fogány a segítséget, és ugyanígy köszönöm a Civil Rádiónak a lehetőséget. Um, holnap Piko, Navracsics Baranyi, Fürjes, hétfőnkett, nincs élő lebonyolításuk, kell és Isten áldja meg, már nem fogadok telefonokat, és 18-en pedig nagyon messzire jött ember az akvárium Club volt lakájában. Viszont hallásra! Ádám, teljeszt! TV Rádió FM 98. Szóljon hozzánk!